Feedback. Velkommen til Feedback, en øh, postkort på øh, Aarhus Studenteradio, øh, hvor chefredaktionen giver programmer konstruktiv kritik, så alle kontinuelt er i bevægelse. Det er veldokumenteret, at feedback er en effektfuld faktor i en læringsproces, og det er vores intention, at feedbacken skal være med til at udvikle og sætter, hvad der kan gøres bedre, men især sætte ord på, hvad der fungerer godt. Aarhus, Radios, Aarhus Studenteradios chefredaktion består af Kasper Ottossen, Alice Hengkuje, øh, Jørgen Jensen, øh, Lars Hegnet og... Det er mig, og øh, Rasmus Askmand. Øh, Kasper, uh! <gørings> vil du lige sige hej, så folk kan høre din stemme? Hej. <gørings> Jørgen, din tur. <gørings> ja, hej. Øh, Rasmus. Ja, hej. <gørings> Alice, <gørings> har du også lyst til at byde ind? Ja, jeg skal nu lige over. Hej. Altså, og øh, i dag, der skal vi have taget fat i øh, tre af vores øh, podcasts. Det er øh, Den Tunge Time, det er Buddha, og det er Bogmærket. Og vi øh, ligger simpelthen ud med, øh, med Den Tunge Time, og... Øh Kasper? Ja. Yeah. <laughs> okay. okay. Er der en af jer, der har lyst til at fortælle, hvad, hvad hedder det hedder Den Tunge time handler om, udover over gravleri? Øh, det er Fedø. Ja, det kan man sige. Altså, det, er jo, øh, det er Aarhus Studenterradus uh, Residens Metal-program, metal øh, kan man mest roligt sige, hvor der er et, øh, altså. De har en række værter og så videre, som uh, giver nogle uh, og nogle koncerter og omtaler også, altså hvad der kommer af kommende koncerter, metalkoncerter i, uh, i det danske land. Hvad så interviews? Mm. Interviews, nye, uh, de snakker om nye udgivelser og så videre. Og så, men, ja. øh, men det er ikke bare et øh, program på Aarhus Studenter Radio. Faktisk så er det også øh, en konkurrent. Det er øh, Den Tunge Time er et program på Den Tunge Radio, der faktisk er en 24-timers radiokanal, der kører øh, på internettet. Ja. De bor sig sammen også, os, men øh, har kørt i, i mange år og er etableret, og de er ude at være konferentieret til forskellige øh, festivaler. De, øh, de arrangerer en masse ting. Og de er vist også alderspræsidentprogrammæssigt på radioen, er det ikke det? Jo, det er de. Det mm. må de være. Og øh, I har, har hørt øh, deres, øh, deres øh, podcast, og øh, skal vi ikke starte med, hvad, øh, hvad fungerer godt i, øh, i den podcast her? Jo, hvad var det, den hedder, den vi lyttede til? Den, den hedder, hedder Koncertomtaler. Med mere, yes. tro, ja. tror jeg, det var. Ja, koncertomtalen med mere i den tunge time. Ja, men øh, som øh, titlen også siger der, så handler det, det her, den her podcast rigtig meget om koncerter. Mm. Øh, der er et vildt godt nyhedsoverblik. Øh, ja, øh, jeg ved ikke lige, hvad man skal sige. Det, det handler meget om koncerter. Det handler om, at de øh, Torbjørn, der har der været på programmet, har været øh, til festivaler også, hvor han har, har været konferentier og... Ja. og de, fortæller lidt om, om nogle af de bands, og om, om nogle koncerter, de har fortalt, nogle ja. koncerter, der kommer til at, at ske. Altså, jeg synes, det, jeg synes, det er meget godt. Øh, altså, sådan som jeg kan forstå det, så er der blevet annonceret en hel masse koncerter, fordi nu, nu nærmer vi os også sommeren, og så, videre. så kommer ja. en masse nye koncerter, men så snakker de om alle de koncerter, koncerter, der kommer til at være, og i stedet for bare lige at nævne, øh, sådan, de her, de spiller der, på det tidspunkt og så, og så er det det Så kommer de også sådan lidt om bag Og fortæller lidt Om de forskellige bands Og så videre Selvfølgelig hvad der er For nogle chancer Vi får også lov til at lytte Til nogle bider Eller øh, Faktisk nogle øh, Fulde sange øh, ja. Af nogle af de øh, artister Som også skal spille Og så videre Så det er sådan Det er et meget godt øh, portfolio, Eller hvad man kan sige Eller sådan øh, Hvis man nu lige har brug for en guide Til ja. Okay hvad, hvad for noget død Skal jeg ud og høre Her øh, i foråret så, så er det skidt godt program at lytte til og lige få sådan en smagsprøve og så videre. Det er også noget af det jeg har skrevet også. Det er at de er rigtig gode til at også at formulere hvad det er deres program handler om. Ja. Øh, der er en rigtig god intro til programmet øh, i deres omtale når de smider deres podcast ud. Så skriver de altid øh, rigtig rigtig meget om hvad programmet handler om og hvad de har snakket om og hvilke numre de har spillet. Hvis man har hørt et eller andet, fedt, man vil øh, tilbage og finde ja. øh, så så de giver både sådan en rigtig god introduktion til øh, Hvis man vil lytte til programmet, eller prøver at tease en til at lytte til programmet. Og, og, ja. Det er vildt fedt. Ja, altså, på, på den kant, så er det meget professionelt. Ja, det, um, det, lyder sådan. det lyder til at være meget stort begejstring herinde. Øhm, ja. er sådan et ting, som, som kunne være bedre? Uh, jeg ved godt, du har sagt, Kasper, at der ikke er noget. Øh, men, jamen, jeg har ikke lige noget, jeg kunne sætte en finger på. Men det, <laughs> var, det skulle måske være, at de havde sådan en eller anden uh, signatur-intro, hvor man lige tænkte med det samme, man hørte det. Uh, wow, det var den tunge, jeg hørte der. Jeg kan ikke lige huske, om de har en egentlig. De spiller ja. den ikke i det her program. De har en masse gode øh, hvad der hedder, jingles, de sætter på en gang imellem. De har ja. rigtig mange, øh, når de har været ude og interviewe folk, så har de fået øh, en masse bans til at, at sige, at du lytter til den tunge team. Og, og ja. det, det er vildt fedt. Og, og, men jeg tror egentlig, de mangler en, en ordentlig intro. Det er sådan det eneste, jeg lige skal de skulle, sætte finger på. Ja, de skulle have en eller anden med blast beats og eksplosioner eller sådan noget til at åbne op med. Det var meget ja. godt. Et det er et fedt riff. Et det, eller andet. Eller andet. <laughs> vi, vi, vi giver lige alle lov til at tale, for alle så faktisk også lyttet til programmet program her, ja. men hun har bare ikke uh, fået lov til at komme også, til mikrofonen. Så må en mikrofon. dele, dele den her mikrofon. Mm. Jeg øh, har let efter noget, man kunne sætte en finger på. Og jeg har også fundet noget. Men det er, det er virkelig, virkelig småt. Og det er... Øh, jeg tror, jeg har gjort det før, det er kritik til øh, både programmet, men det er faktisk en meget generel kritik, at på et tidspunkt bliver der sagt øh, i introduktionen til programmet, at det bliver spændende at høre om et eller andet. Et eller andet. Hvor jeg tænkte, at... Øh, om det egentlig ikke fungerer bedre at sige, vi glæder os til at fortælle om det her, fordi det bliver, ikke, altså det bliver jo ikke spændende for værterne. Kan man sige. De, ved, de har jo forhåbentlig forberedt programmet og, og, og ligesom er klar til at fortælle, et, ja. fortælle hvad der. er. Men det er æh, måske verdensmæssigt kritik. Ja, ja. ja. ja. Um, okay, det kritikpunkt, jeg havde, fordi okay. det er jo sådan lidt et øh, tvækket svær, kan man sige, det her med, at det er koncertanmeldelse det her program. Og, og som jeg forstår det, det er jo ikke alle deres programmer, der bare kun er sådan, øh, hvad hedder det, koncertomtaler, eller hvad der kommer af kommende koncerter. Øhm, så det her det virker lidt som sådan en øh, special, eller man sige, hvor der er bare sådan, der der, stort set, der stort set kun fokus på, øh, hvad der kommer af kommende koncerter. Så det kan godt blive sådan, det kan også blive lidt meget at lytte til, måske. Eller også skulle man, øh, man kunne for eksempel have gjort et eller andet øh, med titlen, eller sådan et eller andet øh, inde på øh, hvad Mixcloud, hvor der podcasten ligger. Ja. For der hedder den bare koncertomtaler med, med mere eller sådan noget. Ja. Så giv den sådan et eller andet sådan, øh... så på trods af de er specifikke i, i introduktionen til hvad der står derinde, at så være endnu mere specifikke i titlen simpelthen. Nej, men altså i, i titlen så kunne man så kunne man give den øh, altså man kunne kalde den bare sådan din guide eller sådan noget, så man virkelig sådan har ja. en eller anden fornemmelse. Okay, det her det er sådan Det er bare den ultimative guide, fordi de er jo virkelig grundige. Det er ja, jo de er sindssygt dygtige og virkelig altså hvis, hvis, hvis det er det man sådan leder efter, sådan skal høre hvad er det for nogle koncerter, der lige har været, og hvad der, der kommer, og hvad bør man se, og så videre. Hvis man kan lide det og det, så er det jo altså så tror jeg næsten ikke, der er en bedre kilde til det, end det her. Nej. Problemet er bare lidt, at øh, jamen, nu har jeg nu har jeg ikke lyttet til dem før, så som det første program, så var det måske ikke det bedste, sådan lige den bedste indføring, øh, og have alle de her koncerter så der kan man godt blande det lidt mere op, eller et eller andet. Men en, en, en, det er jo en lille ting, altså når vi står her og, og giver feedback, så, ja. så har, jeg, har jeg det i hvert fald hver gang, som når jeg hopper ind i det univers, hvor det er sådan, Øh, jeg mangler noget. Altså, indenfor, jo, jo. jeg mangler en, en, en følelse af at følge med. Selvfølgelig. Altså, så det her, er det ikke bare sådan, fordi... Jo, jo, men man, man kan også sige, altså også til dem, der lytter til feedback derude, der, Man bestemmer jo også selv, hvad der er, man gerne vil tage med. Ja. Men, men Og vi deler jo også bare, altså, vi har jo kun lige haft det her snit ind i sådan, hvad der, er, der foregår her, og så, så giver vi jo bare vores observationer ud for det. Ja. Og så må de jo selv vurdere om... om om vi rammer var... plad, eller om vi skider fuldstændig ved siden af. Mm. Selvfølgelig det, også en balancegang, hvor meget man skal tage lytteren ved hånden hver gang, om man skal starte sådan helt ja. fra squatch og sige, at det her er det det, det, det handler om, og sådan noget. Nu er ja. det her en meget, et meget etableret program på ja. en etableret radiokanal. Og noget af det, jeg lå mærke til, det var, at der ikke var den her intro, men at de også lige padler i starten, som Torbjørn ja. egentlig er rigtig god til. Fordi de kommer ind, og så overtager de et studie efter nogen, der har været og sendt live lige før dem. Jamen, der er så der er, der er lige noget teknik og ja. noget stoledans, der, der ja. skal der, så man ikke ligesom lytter øh, egentlig ved, hvad der foregår. Men han er rigtig god til lige at holde den i gang ja. og bare tale. Altså, der kan man høre, at han er virkelig erfaren, at han har, han har gjort det her mange gange. så ja, han sige, i forhold til han det gang. med at blive holdt i hånden og sådan noget, så jeg har jeg faktisk noteret mig, at det var noget af det, de var rigtig, rigtig gode til ja. igen programmet. At sige, nå, vi har snakket om det her, nu hører vi lige hmm. det her nummer, og så, og så efter nummeret, så skal vi snakke om... Ja. Den her kunstner, eller den her koncert. Og så, ja. så jeg synes egentlig ikke, selvom at det er det første program, man hopper ind i, så synes jeg, at de får sagt i starten, hvad det er, der skal foregå, og de holder sig også til det. Helt og ja. er hele tiden. Altså, altså hvad der, der er ned, og hvor langt man er. Der er, der er en rød tråd med det hele. Øhm, jeg synes der er en god pingpong. Ja, øh. ja, bestemt. De er, heller, de, er ikke, de er ikke bange for at sådan at byde Ej. ind. Og... Jeg har faktisk et klip. Lasse, hvis du ja, har fundet det. det, er, det har jeg. Øhm, så lad det der fra 12.30. Nu har jeg lige stået og kigget Alice over skuldrene på hendes noter. Hun har lige en, en, en lille note jeg skal, mere, som vi gerne vil have, at vi, vi tager på. Men øh, vi skal, Alice, vil du lige tænde for lyden? Lyden. Det, det tror jeg vil. Virkelig sat gang i folk. Det er, de er sådan nogle, nogle, nogle store gutter, alle sammen mega veltrænet. Og den, jeg tror vel, den, den ene af dem... Overarm var jo nærmest lige på størrelse med, med dine og mine lår. Altså, Hold <laughs> det var virkelig nogle ud lutter, men, uh, men uh, rigtig, rigtig fed koncert. Ja, og det skal jo egentlig høre det hele nummer med, og det er jo Polsk Black. Det er nemlig Polsk. Det, det var po deres yeah. første koncert i Danmark. Mm. Ja, første koncert ja. nogensinde. Og, ja. og, og hvad havde det? Um, det samme sagde vi om, uh, var det King of Asgard? Vi sagde, mm. at det var den første koncert i Danmark nogensinde. De havde ikke nok spillet ind i København, men ja, det var jo... det har de. Det var jo sjovt at sige, det var alligevel var deres <laughs> første i Danmark. Jeg så nemlig det er sådan noget humor, du ved. Ja, nemlig. <laughs> men uh, lad os prøve at få et, uh, et helt nummer med uh, Infernal War, og det er det nummer, der hedder Into Dead Soil, og uh, ja. så når vi vender tilbage, så... Så stopper, det er vi, fedt. Den. stopper vi den lige der. Hvad Kasper? Jeg, var, jeg elsker det? de der uh, titlerne på metalnavne, altså det er jo, det er jo fedt. <laughs> så det var derfor, vi skulle men, høre nej, det. Nej, virkelig. men det her, det, her, det, er, uh, det er lunt, og det er, ja. de siger det selv, god jysk humor, de... Mm. Uh, de tager lidt, øh, lidt pis på københavnerne, og det er bare god pingpong, synes jeg. Det, det er rigtig god radio, hvor man øh, De... egentlig øh, hygget mig med at lytte med. Jo, men det er, det er super hyggeligt. Altså, det er det jo. Og det er, sådan, det er den gode kontrast til så at tage den hårde musik, ja. som også kommer på. Uh, det var nemlig um... en af mine pointer, fordi ja. der er meget af det her med øh, øh, folk, der ikke lige øh, kender folk, der hører metalmusik eller sådan noget. De kan godt få et billede af det her, det er nogle hårde gutter med noget langt hår, og der hører noget musik om død og ødelæggelse, men... Når man er ude til metalkoncerter, eller når man møder nogle af de her mennesker, så er det simpelthen de rareste mennesker i verden, der er. Ja. Du, du kan ikke være et mere sikkert sted end til en metalkoncert, fordi folk de passer virkelig godt på hinanden, og der er altid øh, vildt god stemning. Altså, det er måske ikke umiddelbart det indtryk, man har, men jeg ved ikke, om der er nogen af der har været på Copenhagen og sådan, eller sådan nogle steder. Der, der er bare en, en anden stemning af, at folk passer på hinanden. Ja. Um, at det, det er sikkert sted, det er næsten i ja, Moschen det, det, det har jeg også det, været uh... <laughs> Hvis der er en, der vælter der, så stopper motion nærmest For at få vedkommende ah. at op stå. Men uh, så er der salsa i studiet, det beklager jeg meget <laughs> øhm, ja. Og min onkel, der lige skulle ringe øhm, Men hvad hedder det, Alice? Jeg vil gerne lige vende tilbage til din note Fordi at uh, du har noteret noget I forhold til deres uh, podcast på Mixcloud Ja, jeg har så uh, Det her er den, hvor man skal ind på Mixcloud for at høre Fordi der bliver spillet en masse musik Og programmet, mm. det her program uden musik giver ikke så meget mening Øhm, og jeg, er, jeg synes, det er sindssygt fedt, at de så har øh, brugt tid på, inde i MixCloud, ligesom at gå ind i programmet. Og øh, for hver gang, der er gået et par minutter, ligesom at notere, hvad det er, der foregår derinde. Fordi det kan man faktisk, når man laver en trackliste, så kan man vælge at sætte tider på. Og det er enormt fedt af flere grunde. Men, men primært fordi, at hvis du sidder og hører sådan et program, og der spiller noget musik, så er det sgu ikke sikkert, at man lige... Øh, lytter 100% efter hele tiden, og så er det ret nok, at man slipper for at skulle spole tilbage og høre den sige, hvad det nu var for en sang, men i stedet, så kan du bare kigge på din app, og så står der, hvad er det, der spiller lige nu. Det synes jeg var ret fedt. Det kunne man ja. overveje at tage med videre, hvis øh, til alle andre, der putter programmer i Mixcloud. Øhm, men det er tidskrævende Altså, ja. Yeah. Det er det, men det er jo så måske til vores FM-programmer, som har musik med, og som ikke gider øh, ja. klippe det ud. Feedback. Er lige der. Æh, vi, øh, vi, øh, vi fortsætter til, øh, til Buddha Radio, som øh, jeg har lyttet til, og det har du også, Rasmus, kan, kan se, kommer ildende. Er det bare også to, der har lyttet til Buddha? Jeg tror også alle har, Alice har også lyttet til også. Nu lige over og en mikrofon her efter Jørn, han har smuttet. Yes. Sådan. Æh, er der en af jer, der har lyst til at fortælle, hvad, hvad Buddha er for en størrelse? Det, tager du den alle skærer? Vi kan tage den halv om kan... halv, hvis skal, uh, uh. skal jeg gøre det? Ja, gør det. Buddha, det. <laughs> det er jamen, et program om Asien, øh, hvis man skal tage det i de helt store, store vendinger. Det er nogle studerende her på universitetet fra øh, Asian studier øst asien Japan-studier Japan og fra Øst-Asien-studier. Kan det passe? Kina-studier. Øh. Ja, der er noget, der hedder Øst-Asien- øst og Indien-studier eller noget i stil, der ikke? I hvert fald også folk, der, Kina studerer, studerer, der studerer Syd- og østasien. Ja, et eller andet sted derovre. Ja. ja, og så tager de fat i øh, både nyhedsemner, men øh, de kan også tage... I det her program havde de var emnet øh, myter og folketro. Øh, mm. og så, Jeg var vild med det. Jamen, det var nemlig helt vildt fedt. Og så får du jo lov til at høre lidt... Af, altså, i det her program hører man så et udsnit af, hvad for nogle forskellige myter, de så har taget med. Så er der en fra Japan, og en fra Kina og en fra Indien. Mm. Jeg er yeah. som, som udgangspunkt er rigtig fan af konceptet. Det er jo ikke så tit, man hører om, om nyheder alt fra. Vi ved jo godt, at vi lever i egen lille vestlige boble her. Så det er super, super fedt at, at høre nogen, der har kompetencerne til at snakke om det, man også bare generelt hørt det fra. Ja, yeah, altså hvad... Øh det, det, jeg synes, de, de fungerer rigtig godt med, det er, at for det første, at de tre værter, øh, Emma Thomas og, mm -hmm. og Patrick, de har en, en rigtig fin pingpong. Mm -hmm. øh, og så hvis der er nogle steder, der skal padles, det synes jeg faktisk nærmest engang der er. Men, men det, de kommer godt igennem det. Ja, der er en god vibe. Ja, det er helt, sgu, det er meget behageligt at, at høre på, synes jeg. Ja, jeg har noteret mig, at de både supplerer hinanden rigtig godt, øh, og også er rigtig gode til at give plads til hinanden. Og de formår på en eller anden måde, øh, at være sådan lidt interne. altså du ved, Man kan høre, at der er nogle samtaler, de har haft før, eller nogle ting, de har drillet hinanden med, men uden at man som lytter bliver sådan hægtet af. Ja, mm. lige, lige præcis. Den, den tænkte jeg mange gange. Det, det lyder nemlig øh, rigtig, rigtig fedt, øh, det her univers at komme ind i, så det er sådan, næsten en podcast, man sådan får lyst til at høre mere af, mm. synes jeg. Ja. Øh, jeg. Jeg synes, altså... Jo, nu står vi lidt og spår om, hvad, hvad de er. Altså, nu kender vi selvfølgelig nogle af dem på radioen og ved, at en af dem han er japansk studerende, en anden er studerende og sådan noget med at den, den sidste, der er det Katrine hun hedder. Emma, undskyld. Der, der er noget med Østasien og Indien-studerende. Øh, mm. øh, mm. Jeg mener bare, at jeg synes, de skal give udtryk for, at de, de kommer fra de her studier, og de har de her kompetencer. Det er ikke noget, de siger eksplicit i programmet. Det synes jeg godt, de kunne sige. Mm. Øh, fordi så man ved ikke helt, okay, er du, er du Japan studerende, men du udtaler dig om øh, religion i Indien. eller, mm. eller altså, mm. hvad jeg mener? At måske sige, at... Øh, Her har vi Emma, jeg kan ikke huske, hun hedder Sefner, ja, jeg, jeg, som er et eller andet studerende. Jeg, jeg tænkte egentlig det samme, det er sådan lidt den samme, som vi var inde i før med Den Tunge Radio. Altså, hvor meget skal man gøre ud af at præsentere sig selv, når det er, at man ligesom har gang i en, en eller anden form for følgetunge. Man kan så sige, at Buddha skifter ret meget i deres værter, så der vil det måske give meget god mening, mm. at uh, gå ind og introducere sig selv, i hvert fald med, som du siger, faglig ja, baggrund. Ja, det, det, det, man, det, man, det synes jeg det, synes jeg lige udenbart, der, når de at tale så meget om religion i Kina og sådan, altså... Ja, så hvad baggrund er for det? Du, du, ja, øh, mm. du himler lidt, Anis, eller hvad? Jeg himler overhovedet ikke. Jeg prøvede bare at komme i tanke om, om det var noget, jeg havde tænkt over. Mm. Jeg tror, det er også fordi, jeg synes, det var ret tydeligt, hvem der talte om hvad, men mm. nu det er det også. kender jeg... Nej, men jeg er kommet til at tænke på, at det måske også fordi, at jeg kender dem, og Jamen, har snakket med, med nogen af dem gang imellem, ja. og sådan, så... Jamen, det kan godt være, at man lige skulle nævne sådan, at ja. er ja, det her. Ja, jeg det have... pøs måske ikke for mælk, og sådan der, altså det kunne godt være sådan, nu er jeg jo Kina-studerende, og så ved jeg det her. Altså bare lige sådan, <laughs> sådan sig det i en bisætning, i hvert fald, så man er klar over det, som lytter. Øh, for hvis man det første gang, ja. man hører programmet, så ved man jo ikke hvad. nærmest ikke at de studerende, altså for, for den del af er det jo. Ja, det er det, det du aldrig. Altså jeg, jeg tænkte i hvert fald, at jeg synes, at deres introduktion af hinanden var lidt var lidt svag. Jeg tror faktisk, øh, men... jeg ved ikke helt om I lige hænger op, hvis der, men jeg synes at Verden han tror jeg glemmer introducerer introducere ja, sig selv. Ja, han gjorde så. Og det noterede jeg også. Ja. Jeg også tænkte det var skide fedt at få det introduceret. Hvad skal vi ja. i dag? Hvem har jeg med i studiet? Det og der med efternavn. Ja. Det kan lige man jo præcis. godt uh, ofte glemme, når man kommer hen ned på studenterradio, og tror at uh, ja, det er en lille verden. intern <laughs> <laughs> sted. Hele så ser man jo kun det med Patrick, men men, <laughs> men at det, der sag en efternavn, er ja, super fedt. Ja, der var efternavn på. men ikke på på hovedverden. Og jeg synes altid det er super godt. Det kan virke meget basic, men det giver en god lille sådan en uh, disposition over programmet lige til at starte. Mm. De, uh, vi er ved komme omkring uh, den her faste sektion med nyheder, og så vil vi bagefter gå til emnet om uh, det her tro, og myter mm. i Asien. Så det synes jeg fungerer rigtig, rigtig godt. Altså det, det jeg synes, som de også virkelig lykkes med, det er, hvad hedder det, det her med at bringe det asiatiske ind. Altså jeg ja. havde Jeg sad og var sådan fuldstændig forvirret med det musik, de spillede. Jeg tænkte, hvad fuck ja. foregår der? Det, det var sindssygt mærkeligt. Det, var, det synes jeg var super, super fedt at få det der aspekt med, ikke? At, de, at de kunne fortælle om musikken i Asien. Det synes hmm. jeg også gav et helt, helt ny dimension til programmet. Og, og det var ikke bare sådan, de satte en eller anden asiatisk playlist på. Det var også sådan, der var en eller anden historie. Det her det er fra 1984 til den her film <går> eller et eller andet. Og det, den kommer fra det af det, og det skabte jo den her virkelig asiatiske vibe. Det er jo fint nok at have tre danskere i studiet, der mm. står og snakke om Asien. Men at du så lige smider et asiatisk nummer for det synes jeg det synes jeg giver noget. Altså jeg vil så også lige, jeg har taget et klip med, på, som er lige et par minutter, så det må lige være over med ja, men det, men det, det, det synes jeg fortæller ret godt, hvor, både hvor gode de er til at være i deres formidlingsrolle med det her tema, som jeg synes personligt var vildt spændende ja. med, med myter og folketro, men også hvordan de er til at håndtere, øh, hvad kan man sige, elementer. Oh, yeah. Jeg har sådan en tredje, hvis vi når det men, men, men jeg fortæller lige den anden Og så kan I få lov Ja yes, yeah. um Jeg fornemmer ikke godt kan lide at høre de her historier. Ja, det, det synes jeg det, er jo. Ja. Nå, men der er også den her blå gud, som hedder Krishna, som var meget sådan han, han havde, der var mange daber omkring ham. Han var det, han, populær. Han var sådan højt op i her eller sådan, eller noget. Ja, han er en avatar af ja. nogle... Der, de er jo sådan reinkarnation. De ja. tror på reinkarnation inden for hinduismen. avatar, det lyder meget rigtigt, ja. <laughs> det kender vi godt. <laughs> men det hedder en avatar. Det hedder ja. det faktisk, når man er reinkarneret. Men anyways, uh, Krishna, er der mange der kender og, og nogle gange har I måske også set, der står sådan nogle. Uh, Hvad er det? I alverden er det? Det er altså ikke os, der har sat det på. Det kan være, at jeg lige skal undskylde, fordi vi... At... Øh, <lød> vi deler... Øh, vi har rygget ud af studiet, så lige nu har vi lidt nogle lokale op med <lød> nogle andre. Ved, kan du høre det, Patrick? Kommer det fra et andet sted fra end os? Ja, det gør det. Hvor kommer du fra? Det, det kommer ind ved siden af fra. Det kommer simpelthen fra siden af. Okay, okay. Øh, der er altså en sang. Nej, altså... Det er jo ikke. Det er simpelthen superunderligt. Nå, det beklager vi. Jeg ved ikke, om I kan høre det, men det må jeg sætte bagover med. Øh, det synes, det passer rigtig godt til historien. Vi begynder ligesom at bygge rigtig meget op, og så kommer det her særlige det er, musik. Ja. I hvert fald. I hvert fald, så synes jeg, at det er, det er godt kørt, øh, mens man bliver fuldstændig overrumplet øh, af, af, hvad hedder det, øh, af det her nabomusik, mm. som, som jo er ude i en udfordring af, at vi ikke er inde i studiet lige pt. Ja, yeah. Øh, og så er det fantastisk underhold. Ja, ja, det gør det. Det giver helt sikkert underhold. Ja, så element. kæmpe kud også for, koret for eller til koret, for lige at ramme ja, det, ja. det tidspunkt, der blev seriøst. Øh, Jeg synes, det passer meget godt til programmet. Ja. Det, det, var, det var rigtig godt time. Men sådan en anden ting, der også lige de har klippe det den her sådan, som vi har lidt været inde på, med den her måde, de kan finde ud af at tale sammen, mm. inde på at, at... Og med det nu, han er en avatar, han er blå, Ja, så kommer der lidt jokes, så det kan meget ja, meget. Ja, godt. det synes jeg også, man kan okay, Men bare lige af på det der med, at der, der begynder det her have koren i siden af, det er jo en kunst, at gøre de her uforberedte elementer lige pludselig, det der egentlig basically set er, er noget, der måske kunne tro et program, nogen mm. synes, synes det, bliver det til et element af programmet, der gør det fedt, ja. gør det sjovt, og vende til det bedre, det, det synes jeg er super fedt. Det synes jeg også. Altså det, det, og det, jeg ved godt, det kan være enormt svært i, i den komiske situation, som, som det er, når der er et kort, der lige pludselig ja. begynder at synge ind ved siden af. Mm. Men, men, der bliver ved med at blive grint af det, ja. øh, rigtig lang tid, det, det er sådan, ja. så det er sådan at der, der skal man lige i fokus. Ja. Så det godt være, at du lige gør sjov med det i de der to minutter, som du lige afspilte klippet og så, så kom til sagen. Altså, og, og det er jo nok, at det kan være svært at holde masken, men, men lad være med at godt. forsøge at dvæle mindre ved det. Ja, det, det var lidt det. Øh, Bagesiden? Ja. Jamen, altså vi, der har været lidt kritik i forhold til det her med intro og så videre mm. Har I andre kritikpunkter? Jeg har, lige, jeg har lige noteret mig et par her. Det skal, det skal ikke være som en faceliste. Det er bare noget, jeg, jeg har vælget lidt ved det her. Jamen, okay, men fair nok. Altså, de siger det jo lidt selv. Øh, at komme rundt om tro, savn og myter i Asien, altså folketro generelt mm. på en time kan være rigtig, rigtig meget. Du skal snakke om Indien, Kina og Japan. Øh, det er altså det ved det. De bruger 25 minutter på deres nyhedssektion i starten af programmet. Så de har kun 35 minutter til at komme om tre, omkring tre uh, rimelig store lande her i verden og deres forskellige tro. Det, det, der, det bliver på den måde synes jeg det bliver meget overfladisk, og, og, og jeg, kan godt, jeg, jeg kan godt føle efter her, det her program, programmet og oh, hvordan er det lige det var med Indien, hvordan er det lige meget med Kina, det går meget hurtigt. Er det var meget også nogle sjove historier sådan. Præcis. Man ja. så, skulle måske øh, bare holde det på myter, er det er det jeg hørte dig sige? Ja eller i hvert fald måske har man fokuseret det har været skabelseshistorier eller, sådan noget ja, der øh, sådan noget der gør det lidt ja, så, mere specifikt øh, ja. og så øh, igen måske, eller bare have gjort det til sjove historier, så okay, mm, sjove ja. historier fra de her religioner. Men det, ja, det, altså jeg synes jo, nyhedssektionen generelt er fin. Den var bare 25 minutter. Måske synes jeg, det er lidt meget, hvis temaet ja. er øh, folketro i Asien. Så, så det er det jo halvdelen af programmet, der lige går med det. Mm. Øh, og, og i den her nyhedsudsendelse, der er vi alt fra Japan til Afghanistan. Øh, men, men det er jo Buddha-radio, det er jo hele Asien. Ja, og, og det, det er måske der, hvor altså, det den er bare det, det er kæmpe, kæmpe stor kontinent. Og jeg ved ikke, om de kan prøve at fokusere det lidt mere. De kommer fra tre forskellige studier. Det var bare noget, jeg dvælede ved, at det, du kommer virkelig vidt omkring. Øh, og det, det, det, er jo, det er jo så bare det er jo behag, om man, om man synes at det er en for stor mundfuld mm. eller hvad det er Men, øh, men øh. det var det i hvert fald sagt højt, Alice, har du, øh, har du mere? Øh, jeg har to ting en er igen også en minor kritik, hvis jeg skal være sådan helt, øh, helt smålig øh, på dit tæsse så øh, husk lige er dansk og det er engang Buddha det til alle jeg tror der på et tidspunkt bliver talt om noget med bestiality hvor det er hedder sodomi på dansk. Og der er også nogle andre gange, de og det er... Det på engelsk, og, Ja, og jeg kender det godt selv. Okay. Man gør det, når man lige sådan hurtigt skal tale om ting, og øh, det, er det er meget, heller ikke det problem. Det er meget ikke? Alle forstår, ja. hvad jeg mener, men, øh, men det kunne være fint at gøre sig bevidst mm. om at huske at, at bruge... Øh, ja, specielt med sådan nogle ord, der, der går allerede godt kan være lidt svært at lære på dansk. Ja. Noget andet er, det er faktisk en øh, mega positiv ting. Jeg synes, det er så fedt, at de sluttede af med at sige... Det næste program, der kommer, er det her, og det kan I glæde jer til. Det er mega fedt. Ja. Øh, vi kender de her mennesker. Ja. Et Altid fedt med Følgeton. Jeg synes, det er så fedt, at de, ja, øh, jeg har præsenteret de næste mm. i studiet. Øhm, skaber lidt mere en følelse af sammenhæng, selvom programmet altså, laver noget helt andet, end Buddha Radio gør. Mm. Øhm, ja. Men ja, det synes jeg fedt, og det mm. kan det kun give videre til, øh, til alle andre, der laver, øh, der laver radio her i øh, flow-tiden. Ja. Og det kan man da med fordel. Jamen, helt sikkert. Ej, jeg synes, det er et virkelig godt program, hvis man lige skal opbygge den her feedback efter en bøgemøde. Jeg synes, det er virkelig et godt program. Ja, for Søren. Det, det må jeg sige. Feedback. Og så er vi nået til øh, dagens øh, sidste program, <tryk> som er bogmærket. Øh, som ja, vi skal lige have stjort. <trykker> der er lidt forvirring om, hvem der, er, <trykker> hvem, der er egentlig er <trykker> oppe og, og tale om bogmærket. Øh, kan vi? Er, det, er det kun Kasper? og Rasmus og... Nå, Jørgen er også værnet. Ja. Jeg har også lyttet til det. Ja. <laughs> men Jørgen, vil du så ikke fortælle os, hvad det, hvad det er for noget? Øhm, jo. Øh, bogmærket, det er Josefine og Katrine, der begge to læser øh, øh, kandidat på Nordisk Sprog litteratur Og bogmærket, det går måske, øh, kan man godt regne ud for navnet, det er en litteratur podcast hvor der er de... Øh, det er afsnit, vi lyttede til, der snakkede de om øh, en bog af Stine Pilgaard, forfatter. Øh, for Aarhus. Øhm, øh, og det er sådan, jeg egentlig forstår, at programmet fungerer. Det er, at de, de tager, de tager en, en enkelt bog op hver gang, og så ligesom går, øh, går i dybden med mm. den her bog. Øhm, og jeg synes egentlig, at de fik det sådan sat meget godt op programmet. Altså, de startede med at sådan sådan, give et resume Eller så snakkede de egentlig og fortalte om, hvem er Stine Pilgaard, forfatteren her. Øhm, øh, så noget om hendes, øh, altså, hendes resume, kan man sige. Ja. Øh, og CV, og så videre, Og øhm, Og så gik de så over, resumé resumere bogen og fortælle lidt om karaktererne osv., som, man havde, en, som man havde en fornemmelse af, hvem de var, selvom man ikke havde læst bogen. Og så begyndte de ellers så at dykke længere ned, ikke? Ja, ja, jeg, jeg synes, synes, der var... fungerer rigtig godt øh, med deres intro. Altså, de er rigtig gode til lige at præsentere programmet, så siger de, øh, det er det her, vi gør. Vi har de her tre vinkler, vi ja. angriber bogen fra, og de får sådan virkelig lige iscenesat, hvad det er, de, øh, de vil gøre. Er det også det klip, du har sendt mig, eller bedt mig om, at vi skal spille? Øh, jeg har bedt dig om at spille introen, men det er egentlig, fordi jeg har noget forbedringspotentiale der. Nej, okay. jamen, så, så gemmer vi den. Øh, det var bare, hvis, øh, hvis det er din nu far. Øh, ja. den her. Men, øh, jeg tror, at danske lærerne derude, de vil være stolte, fordi de bliver meget tekstnære. Og det kan jeg jo egentlig meget godt lide. Altså, det, jeg, føler, jeg føler egentlig, at det kan jo godt være farligt at stå og snakke øh, de her 25 minutter, som det er, om, om en bog, uden at... Altså som det skal være en opfordring til at du skal gå og købe den, uden at give en spoiler. Snakke om ja. Ringens herre uden at sige hvad den egentlig slutter om. Det slutter ja. med, ikke? Så det synes jeg egentlig de gør meget godt øh, uden at øh, altså de bliver teksten at de snakker om det sted af afsnit og, og det er sådan jeg tror de går tæt på, og jeg synes det fungerer meget godt mm. at de snakker om enkelte Jeg tror de snakker om Pink Floyd på et tidspunkt og grin lidt over sådan en lille seance med. Ja. En far der er vild med det og, og sådan noget der. Øh, men det synes jeg fungerer rigtig godt når det bliver tekstner og snakker lidt mere specifikt. Er der andre ting de, de lykkes med? Der, jeg har øh, skrevet to ting ned, som jeg synes fungerer rigtig godt. Øh, de øh, ligger deres program ud på Twitter også, og har noget, åbenbart fået noget interaktion der. Der er en lytter, der har skrevet til dem, at han, øh, han synes, der er lidt fjollet, at de anbefaler en bog i et afsnit, som, øh, som de ikke har læst endnu. Øh, hvor de så øh, tager den her... Øh, hvad det hedder tilbagemelding, der er kommet fra lytterne, og så, så diskuterer de det, og det kan de egentlig godt se, og det var heller, egentlig heller ikke men på den måde. Og, så, så de interagerer egentlig på den måde, og, og tager noget kritik til sig, øh, og arbejder videre med det. Det synes jeg fungerer virkelig godt. Ja. Øh, og så bruger det i, øh, i radioen, ja. simpelthen. Ja. Og så har de deres øh, outro, altså den måde, de, øh, de går ud af programmet på, synes jeg er helt vildt fed. Øh. Den sidste sætning er, så sætter vi bogmærket her, og det er jo sådan et øh, billede i talt, ikke? Så altså et bogmærke, det er noget, man kommer tilbage til, Ja. Øh, jeg synes, det fungerer virkelig godt øh. Ja så, øh, så lad os prøve at hoppe over til, til De ting, som, som de kunne gøre lidt bedre øh, Skal vi tage introen med det ja, samme? Ja, så lad os prøve at starte med Klem Vi må lige holde mund Det er en minut der Do you know how to read? Yeah.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 I dag kommer vi til at starte med at præsentere forfatteren. Derefter har vi et resume af bogen, min mor siger, som vi skal snakke om i dag. Den diskuterer vi ud fra tre emner. Humor, autofiktion det det og monolører fra en søhest. Så har vi forfatteren siger, dog har vi ikke noget svar, men alligevel har vi lidt et svar. Og til sidst, så har vi spørgjørnet med et kommentar fra jer. Stine Pilgaard, hun Lige præcis her, det der, du så lige klippede væk fra, den, ja. der begynder den egentlige samtale, og de kommer lidt ned i tempo. men ja. den her intro, den bliver sådan lidt op i et helt andet tempo, hvor... sådan meget Ja, og abrupt, og, ja. og jeg ved ikke lige, hvad den her klokkelyd skal til med, men jeg tænker på sådan nogle vindebøger, jeg havde da jeg var barn, hvor jeg skulle vende ja. til næste side, da den ringede, eller sådan et <laughs> eller andet. Jeg, jeg synes, den er lidt malplaceret. Altså, det er okay, at okay, han breaker en jingle, ja. Men, men ja, den er meget øhm, i ørefaldende kan man Mark sige. Markant, ja. ja. Øhm, jeg, synes, det er, jeg ved ikke, om det, det virker, som om, at de måske har indtalt den her intro øh, på et tidspunkt, og så bruger den. Øh, det ved jeg ikke, jeg har ikke øh, lyttet til de andre programmer. Så jeg ved ikke, om det er en, de genbruger, men det lyder lidt, som om den i hvert fald er optaget for sig, fordi ja. når den, den er færdig, så går de over, og så bliver det egentlig sådan en, en mere flydende samtale. Ja. Øh, det lyder lidt, som om de har drukket for meget kaffe. <laughs> det, det bliver i hvert fald sådan meget... Måske også og, det ja. jeg, jeg, jeg, jeg, jeg vil sige, det er, en, det er en god idé, altså vi skal også sige, det er også en god idé, at, at de lige giver den her introduktion, ikke? Altså, de ja, indholdet er jo godt. Jo, jo, de, de, giver, de giver deres manifest og så osv., og hvad, hvad kommer det til at handle om det her program? Og alt det der. Det er jo skide godt Det er bare lige øh, det det er bare sådan skam at det er så sådan introen er, når der er resten af programmet, det er faktisk super behageligt at lytte til. Det er sådan helt nede, et helt andet tempo og, øh, ja, og også, også det, det og, og resten af programmet er jo sådan virkelig dybdegående og ja. så videre, ikke? Så det er sådan der er lidt øh, der ja, rytmen er lidt for videre Det er præcis det jeg mener, fordi de ja. skulle bare have have indtalt den i i, i samme tempo som resten. Lige præcis. Altså det er måske, hvis da de gerne vil have det klippet separat, så indtale den helt til sidst, og så lige klippe det ind først. Fordi ja. så har de allerede snakket sig varme, og ja. det der. Det kunne måske det være. Jeg har bare lige hurtigt uh, tilføje. Uh, jeg har også noteret <laughs> det her. Uh, nu kommer jeg lige ind her. Uh, og der også, jeg synes også, der er lige de første par minutter. Og også, jeg tror, jeg mindes også, at der er en anden sektion i programmet, hvor den der jingle er. Den, den får lige uh, 3-4 afspillinger på et par minutter. Ja. Og, og det hænger også sammen med, at det går tempoet lidt hurtigere og så videre. Men altså... Måske måske mere at bruge dem på sådan noget, der ligner 5-10 ja. minutters basis. Nu lytter jeg til en uh, jeg lytter til en anden podcast, en amerikansk podcast, der hedder The 7 Draft, <laughs> som, er, uh, som er en forfatter og en uh, redaktør, der snakker om, hvordan det er at, altså, at skrive bøger og ja. uh, retbøger osv. Deres Breaker, det er bare, den synes jeg fungerer bedre, men det er bare sådan, der kan man bare lige høre, det er din side i en bog, der lige bliver vendt. Ja. Den er så meget mere behagelig, hvis det var. det. Det er bare en ting. Det er, bare en ting. Det er bare lige noget på døde. Man så kan godt gøre noget. Så opfordring kan ja. vi videre. Udover jingle og sådan noget, har, har I så i forhold øh, til... Jeg den havde den lige det? en anden, men det er et meget, meget lille ting. Men der er på et tidspunkt, hvor de laver en reference til Modern Family, uden lige at forklare, hvad det er. Mm. Øh, mm. Hvor, hvis man ikke lige vidste, hvad Modern Family er, og det er en litteraturpodcast, ja. øh, så kan man godt være lidt sat af der. Så der skal man også lige... Vil lidt bedre lige til at, at forklare hvad, øh, hvad er Modern ja. Family, og hvorfor har det lige relevant i forhold til det vi ja. snakker om her. Mm. Det må man gerne. Fordi ellers, det synes jeg faktisk, det er noget, de, de er ret gode til i podcasten, ellers. Altså sådan. For forklaret ting. Hvem Hvem er de også noget? De, de laver også noget. De laver noget intertekstualitet osv. Altså, hvor der er de, så refererer de til en anden forfatter. Det er der, hvor der er de snakker om med hud og kroppen osv. Og så er de også lige ja. hurtigt til at forklare, okay, hvad er det for en bog, vi refererer til ja, her? Og hvad det er for en forfatter? Osv. Det er de skide gode til faktisk ellers. Så, ja. Jeg synes faktisk godt, nu, vi, vi har det ofte med at give feedback på det, der egentlig bliver sagt, men jeg synes også, det kunne være fedt, hvis de uh, måske begyndte at læse nogle stykker op af bogen, ligesom uh, vi afspiller nogle ting mm. her fra noget. Uh, eller man ser man har også set sådan nogle filmprogrammer, der giver anmeldelse anmeldelser, af, måske tv-serier på DR, Jeg tror DRK, de har en der, hvor, hvor de også øh, simpelthen anmelder, og der spiller de jo sådan nogle klip fra det, øh, og så ja. prøv at finde en fed, øh, altså de, nu står de og jeg ser jo det, hvor meget teksten er, men prøv at gøre det mere, læs, læs et eller andet øh, øh, højt, øh, for eksempel den der sjove lille afsnit, de har fundet sig, prøv at læse ja. det højt, en side eller sådan noget, og så... Så der tager jeg god, god inspiration fra 12-spejlet, den gode gamle, der også tester spillene. Ja, <laughs> ja men jeg er helt enig i det der. Øhm har vi andre ting, som, som det giver mening at, at, uh, at give noget feedback på i, i forhold til, uh, til bogmærket? Øhm, altså jeg, jeg vil bare sige, at jeg synes, der er en god for, for et rigtig, rigtig, rigtig godt program her. Ja, helt øhm, sikkert. Så, altså... Og hvis det kan holde fat i den der ø, lytterinteraktion og udbygge den, det kunne være vildt fedt. Ja. Øh, fordi det giver bare en ekstra dimension. Helt sikkert. Men ellers, øh, så tager vi lige øh, ...vores egen... Feedback. feedback. Der skal vi til at lidt i studiet på øh, kasper side. men øh, ellers så øh, er vi ved at være igennem øh, den her udgave af feedback. Øh, feedback, vi også gerne have. Feedback, så øh, skriv endelig til os på redaksjonsnæblag Aarhus Studenteradio fra øh, DTU, eller kommer nogle kommentarer til øh, opstaden, når vi ligger op inde på, på Facebook. Ellers øh, så kommer der en ny feedback igen næste gang vi har redaksjonsmøde. Tak for nu.